Varnyú Roland zenész, rádiós műsorvezető és egyéb más, hogy mi az egyéb más, hogy mit jelent ez a beszélgetés során kiderül. Majd szia! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Te Angliában élsz, részben ismerjük egymást, kimaradt kettőnk között is azt mondom majd tíz év. Van egy közös pontunk, egy gyárban dolgoztunk tizennégy évvel ezelőtt. Az nekem a fú volt, katasztrofális. Hála Isten nem sokáig voltam ott, te sem. Visszamegyünk az időben, mert hogy az előző beszélgető társam feltett neked egy kérdést. Te vajon ott vagy-e az életedben most, ahol, ahol jól érzed magad, mennyire járod a saját utadat? Azt járod-e? Úgy érzed? Nem a saját utamat járom, mert azt járom, amit most az élet megkövetel tőlünk. Ugyanis per pillanat azokból a titulusokból, amiket felsoroltál rólam, tulajdonképpen egyik sem él, hanem ugye, mivel hogy itt élek kint Angliában, amit szintén említettél, állandóan dolgoznom kell. De teljesen Szinte más magasabb. munkát végzel akkor ezek szerint. Ezáltal te teljesen más vagy, mint aki lehetnél, vagy mint aki szeretnél lenni? Igen. Rossz Egyértelv. vagy jó? Ez a szükséges rossz, úgy mi nevezzük úgy. Mondhatnánk azt, hogy szívesen visszaköltöznél Magyarországra? Mondhatjuk ezt, hogy visszamennél? Vagy visszamennétek? Nem, mert Nem? Nem mennék vissza. Én itt kint a családommal élek a feleségemmel és a három gyerek közül kettővel. Egyedül a lányom az, aki úgy választott, úgy döntött, hogy hazaköltözik Magyarországra. Mi pedig... Itt próbáltunk szerencsét, és most már 14 éve ezt az utat járjuk, és úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Az őszinte válasz az előző kérdésedre azért volt, mert ugye azokat szeretném csinálni, amiket felsorolt. Tehát nekem a, volt egy nagyon jó, jól menő lemezboltom a 90-es évek elejétől gyöngyösen, amit nagyon szerettem csinálni, azt hittem, hogy onnan fogok nyugdíjba menni, közben én zenész is voltam, Sőt, az, az már sokkal régebb óta, mert 84 óta zenéltem, illetve rádióztam is, de rengeteg más olyan dolgot is csináltam, amit még szintén élveztem. Tehát itt például filmklubot vezettem a Gyöngyösi Művelődési Házba felkérésre, zsűrisztem, tehetségkutató versenyeken, ilyen zenei tehetségkutató versenyeken, stb. stb. És ezt mind-mind nagyon élveztem. Egyébként meg a, a jelenre visszatérve pedig, ezt a munkámat is élvezem, mert ételfutár vagyok, tehát a magam ura vagyok, autóval járom a várost, de ahhoz, hogy jól éljünk, megéljünk itt kint Angliában, ahhoz rengeteget kell dolgozni, de engem nem zavar ez a munka. Igazándiból, kolbászból van akkor a kerítésetek. Sokan ugye azt gondolják a külföldön élőkről, hogy kolbász az megvan, és abból készül a kerítés. Te ezt érezted-e az elmúlt 14 év során, hogy na egy picit most, mintha ott lennének a kolbászok. Vagy van egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, kijöttetek lépésről lépésre haladtatok, és úgy elvagytok. Vagy? Hát amikor kijöttünk, akkor igenis elkezdtünk egy új életet fölépíteni. Sőt, én először is egyedül jöttem ki a család nélkül, és kint, kint éltem tíz hónapig. akkor azt építettem föl, hogy a családom, ha kijön utánam, akkor tudjanak, tudjunk hol lakni együtt. Ez sikerült az első tíz hónapban, akkor elkezdtünk egy új utat járni. Ugye lett egy, egy tök üres albérletünk, egy lakásunk, amit be kellett rendezni. Tulajdonképpen elkezdtünk két laki életet élni, mert Magyarországon is volt még akkor egy, egy házunk, és onnan tulajdonképpen semmit nem hoztunk ki, csak ruhákat magunkkal, tehát nagyon kevés, szem, meg, nagyon kevés személyes dolgot. És itt, itt tényleg föl kellett újraépítenünk az életet. Egyébként a kérdést ráské Judit indítványozta feléd. Megint elmondom, hogy akkor nem tudtam pontosan, hogy ki lesz, a, ki, lesz te, ki lesz a következő beszélgetőtárs. Ő ugye egy gyógyító, szív, meditáció, módszertani tanár. Hát többek között a nulláról kezdtétek, ahogy most én kiveszem a szavaidból. Van-e Magyarországon, hagytatok-e ott, most ilyenre gondolok, autót, nem hitelt, házat, lakást, tehát van-e anyagi, bármi ott Magyarországon? Volt egy házunk, viszont azt időközben már eladtuk, mert tulajdonképpen olyan keveset jártunk haza az elmúlt 14 évben, hogy úgy éreztük, hogy megszűdik a lelke a háznak, tehát amikor, amikor hazamentünk, akkor azt éreztük, hogy, hogy egy idegen helyen vagyunk. És egy, egy hosszú gondolkodási idő után úgy döntöttünk, kb. tíz évig volt meg az a ház, hogy eladjuk. Nagyon sajnáltuk, mert egy kis faluba, erdőszélén, patak mentén, egy zsák volt, és rettenetesen jól éreztük volna, ott magunkat, hogyha, hogyha ott tudjuk folytatni az életünket, de egyébként, hogy miért is jöttünk ki Angliába, ez azért volt, mert 2010 év végén a feleségem is, és ő, én is elveszítettük a munkánkat. Nekem be kellett zárnom akkor a hanglemezboltot a feleségem pedig építőiparban dolgozott, irodista volt, és ott pedig ugye volt ez a nagy banki krach, ami azt hiszem 2008-ban kezdődött, 2010-ben betetőzött Magyarországon is, ott is körbetartozások voltak, stb. stb. stb. Tönkrementek a, ezek a cégek, és neki is megszűnt a munkája. És akkor egy... mi úgy döntöttünk, bocsánat, hogy, hogy ez az egyetlen megoldás, hogy mi kijövünk Angliába. Nem e... tudtuk, hogy mi vár itt ránk, de megpróbáltuk. Ez egy... Nagyon nehéz döntés volt akkor számotokra? Persze, mert három kicsi gyerekünk volt, akkor még általános iskolások voltak mind a hárman. Ugye nem erre voltunk, bár nagyon jó sportolók voltak, a, a fiúk. Akkor Látvány hány évesek lássú? voltak? Nyolc... 10 és 14, azt hiszem. És akkor ők már elértek idézősen, elértek olyan sikereket, amelyekre most ugye azt mondod, hogy sportban, stb. jó volt. E, könnyen hát, szakadtak ők? Mire emlékszel? Hát a gyerek az olyan, tehát hogyha meg, van, szakad. egy, egy Pszichológus, például, hogy a, a gyerek az mindig, a gyerek nem döntőképes. A szülő dönt helyette. Mi odamentünk, megkérdeztük a gyerekeket, Elmondtuk nekik, hogy, hogy mit tervezünk, hogy mit szólnak hozzá. Természetesen ők nem tudták, hogy mi, mi fog bekövetkezni onnantól kezdve az életükbe. De bíztak bennünk, gondolom. Egyébként meg se kellett volna kérdezni tőlük. De szerintem azért ők már akkorák voltak, hogy legalább azért De mondatokat erről, erről... megérdemeltek. Igen, de én erről hallgattam ö, pszichológusoknak a, a véleményét, és azt mondják, hogy, hogy döntésképtelen a gyerek is. Nem, nem az a lényeg, hogy döntésképtelen, közöltétek az információt, én most csak erre gondolok. Igen, de, de ki is kértük a véleményüket, és nem baj értelme, szerintem. Mindenki azt mondta, hogy, hogy persze jön, jönnének velünk Angliába. Izgalmas volt nekik is. gondolom, azért a dolog. Arról most ne beszélj még, kérlek, hogy mi, mi van most e tekintetben, mi van velük, jó? Azt most ne lőd le. Neked is lesz egy ilyen feladatod, kettő is. Az egyik az az, hogy felteszel egy kérdést, ha megteszed, megköszönöm, a következő beszélgető partneremnek. A másik pedig egy olyan feladat, melynek a lényege egy kérdés. Te mit kérdeznél magadtól? Nem ragozom túl, már sokszor elhangzott. Ú, de jó lett volna, a vargazoli megkérdezi, felteszi ezt a kérdést. Vagy az életem során úgy elmondtam volna, és ugye természetesen ez most itt kimondható, úgy mondtam volna, úgy kiadtam volna magamból, ha a gyerekeket nézzük, és most téged nézünk, mint gyerek, milyen kép jön be most neked a gyerekkorodból? Hány éves vagy körülbelül? Hogyha visszagondolok a gyerekkoromra? Hát nekem úgy is jól, nem gondolsz vissza, és csak egyszerűen bejön. Tehát mi jut eszedbe a gyerekkorodból? Akkor nem számít, ez esetben. Hát, az első kép, ami bejön. De mondjuk hát, ne 30 éves gyerekre gondolj. A 69-ben születtem, tehát ez azt jelenti, hogy a 70-es és a 80-as években voltam gyerek. Ami szerintem egy szenzációs dolog. Nagyon jó korszak volt az Magyarországon. Nagyon, nagyon élveztem, és nagyon jó hozzáállása volt a szüleimnek, ahhoz a, ahhoz a korhoz. Tehát ők mindent megtettek amit abból a korból ki lehet hozni, akkor ők ki is hozták. Ketten voltunk még a bátyámmal, a gyerekkorom nagy részében, kilenc éves voltam, amikor a húgom született, az egy kicsit meg is változott azért, ugye a, a, öten lettünk, máshova kellett költözni, a trabant helyett zsigulit kellett vásárolni, hogy, hogy elférjünk, stb. stb. stb. stb. meg kevesebbet kezdtünk el utazgatni, viszont addig, tulajdonképpen egész Kelet-Európát, meg hogyha lehetett, akkor, akkor Nyugat-Európába is utazgattunk, tehát bejártuk. Elég sok minden jut eszedbe, a gyerekkorban. Egy első momentumra gondoltam csak. Tehát eszel egy fagyit, bekened a fagyival a mamát hátát, a haját, megtanulsz biciklizni, és tehát egy emlékkép, most, amibe ugrik. Mindig az, hogy általában leggyakrabban az, hogy zenét hallgatok. Kicsikorom óta. Hány éves vagy mondjuk? A legelső, ami bejön? És Hát a hallgatsz? legelső, ami, ami bejön, bejön, az első sláger, amit szerintem apró gyerek lehettem, ilyen 6-7 éves, úgy mondom, tehát már volt tudatom és a Sprintzenekarnak a Várok Várt kedvesem postakotjinér. Okay. Nem te énekelte, de eredetileg? Én persze. Énekelte, de... Ez volt az első, első sláger, és anyukám mindig, mindig kiabált be nekem a szobába, hogyha a rádióba megszólalt, és rohantam ki, és ültem le a rádió mellé és Amikor te aztán zeneból tulajdonossá váltál, eszedbe jutott valaha ez a részed, hogy gyerekkorban is hallgattam, sokat hallgat, ez erre épülhetett? Szerinted? Persze. Egyértelműen, mert ez csak a kezdet volt. Utána pedig a szüleim valahonnan szereztek egy orsós magnót, és pont nemrég kérdeztem meg tőlük, hogy honnan voltak azok az zenék uh -huh. rajta, amik, amik szóltak. Mert yes. azok meg rettenetesen beragadtak, és a mai napig hallgatom azokat az zenéket, és már mit tudom, 8-9 éves vagyok, amikor, amikor hazahozták ezt az orsós, egy Tesla orsós magnót, és azt mondták, hogy valószínűleg, hogy a, a szalagokat adták. Aki, akiktől vették -e ezt a magnót, Omega, LGT, Kondzsuzsa, Kovács-Kati, Pál, Johnny Cash, Beatles... Mindenkit jel -jel ne sorolj fel, kérlek, bocsi. Igen, oké. Okay. Abba, bonnie stb. stb. És ezek, ezek mind, mind a mai napig kedvencem, bár egyébként ettől sokkal keményebb zenéket is szeretek hallgatni, meg inkább azokat, de ezek meg pont az miatt, hogy gyerekkori élményeim vagy élményem, azért, azért még mindig a mai napig hallgatom őket. Két dolog, az egyik megvan, hogy honnan van, Várj egy fél pillanatot, a másik pedig az, hogy akik nem tudnák, azért ezek a szalagos magnók voltak az egyik legjobb minőséget produkáló készülékek. Annó, és talán még most is nem értek hozzá mélyebben, de igen jó dolgok voltak, rendszerek voltak. Szóval megvan, hogy honnan jött ez a bizonyos Tesla? Nem, nincs meg. Nem nincs meg nem. Azt nem rá. tudta megmondani anyukám, hogy, hogy kitől vásárolta. Valószínűleg egy munkatársától, az ingatlankezelő vállalatnál dolgozott. Uh -huh. Ott tudom, hogy volt több, több ilyen, olyan ember, aki, aki műszakilag tájékozott volt, és valószínűleg valamelyik munkatársától vásárolhatta meg. Te akkor ezek szerint, a... csak gondolkozom, ugye nem tudok egy csomó mindent veled kapcsolatosan rólad, azt, lehet felté azt feltételezem, hogy te akkor műszaki végzettséggel rendelkezzel? Tehát olyan iskolába mentél? Így a zene, amiket elsorolsz, felsorolsz, véget? Na, gondolom. Például ez, a, ez az egyik nagy szívfájdalmam, Na. és hogyha kérdezhetnék tőlem magam valamit, azt kérdezném meg, és akkor legyen, kihasználom ezt az opciót, hogy legyen ez a, ez a kérdés önmagamhoz, hogy miért nem. Értem, tegyük a végére, majd átbeszéljük. Jó. Jó? Milyen iskolába vitt akkor az élet? Vendéglátóipari iskolát végeztem. Dolgoztál benne? Kiszolgáló, tanuló voltam, tessék. Dolgoztál benne? Egy évet, miután felvettem. Elég volt vagy? Azért, mert én nagyon csalódtam a vendéglátásban. A kereskedelmet nagyon szeretem, uh -huh. mivel hogy lemezboltom volt, és maximálisan élveztem. A vendéglátásba pedig úgy csöppentem bele, még szinte gyerek voltam, 18 évesen. Amikor felszabadultam, és akkor láttam igazából, hogy, hogy akkoriban, a 80-as évek végén, hogy, hogy milyen is a vendéglátás. Dolgoztam szállodában, lementem a Balatonra, olyan étterembe dolgoztam, ahol éjszaka diszkó volt, és hát a fekete vagy az árnyoldalát is láttam ezeknek a dolgoknak, és, és ezért Nem csalódtam. Uh -huh. Hát talán nem sok minden változott tisztelet a kivételnek, azóta az én hallomásaim alapján és tapasztalatom alapján. Szerintem De... sokat változhatott, mert most már... Tehát az, az hogy nyíltan meglopják a, a vendélyeket, ja. most már nem nagyon lehet ilyet, ja. ilyet csinálni, ja. mert erre... De, simán. Mert nem tudom. Menj más a tapasztalata. Hát ez mindenki életében úgy van, ahogy van. Mit teremt magának? Maradjunk ennyiben. Vendéglátás egy év elég volt akkor ahhoz, hogy megutáld, nekedved. Igen, és akkor én már eléggé ilyen szabad gondolkodású fiatal volt. Ez mert mit értesz? Akkor, mit értesz az hát már akkor már évek óta zenéltem, mert én azt hiszem 15 éves koromban beálltam egy zenekarba vagy egy rockzenekarba basszusgitározni, és az eléggé szabaddált teszi az ember, tehát aki zenész, meg zenél, az tudja, uh -huh. hogy, hogy ez milyen érzés. És onnantól kezdve, egyébként valószínűleg, hogy a szüleim hozzáállása is nagyban segített ahhoz, hogy, hogy rengeteg olyan döntést hoztam az életbe, amit nem mindenki hoz meg. Uh -huh. Tehát ez is például, hogy én fölhagytam a szakmámmal, holott jól kerestem, és elmentem, Tulajdonképpen segédmunkásnak, vagy betanított munkásnak, egy geodét a céghez, a figuráns, nem tudtad, de mi az, hogy figuráns, akik ezeket a léceket Igen. tartják. És évekig azt csináltam, zenéltem, és, és nekem a zenélés volt a lényeg. És sokszor integetek nekik, mert néha olyan, mintha egy kamera lenne, hogy az ember hirtelen látja. A szülők, ha most ugye többször előhozod, veled voltak végig, tehát apu anyuk? Igen. Volt Jó kapcsolat volt velük, ott voltak. Hát, például el, elmondom, amikor, amikor felmondtam a szállodába, ahol uh -huh. dolgoztam. Kiadták a, a, a szabadságomat, két hét szabadságra elmentem, és anyukámiknak addig nem mertem elmondani otthon, hogy én már nem fogok visszamenni oda dolgozni. Kicsit csodálkoztak, de nyár volt, strandra jártam, meg a haverokkal kivándulgatni, meg ilyenek, meg zenéltem, ugye. És amikor letelt a két hét szabadság, akkor az utolsó nap délutára kellett volna, vagy legalábbis anyukámnak azt füllentettem, hogy délutára megyek dolgozni, kettő órára, és akkor ő egy órakor kérdezte tőlem, hogy mert a trabantomat javítgattam, én nem fürdöm le, én nem öltözök, le fogom ah, késni a buszt. Busz már kivasalta az ingemet, siessek már, siessek már. Én meg ott vakartam a fejem, hogy úgy, ezt hogy fogom megmondani, hogy fogom, hmm. és akkor jött fél-kettőkor, hogy már le lekéstett kisfiam a buszt. És akkor mondtam, hogy anyukám el kell mondanom valamit, én fölmondtam, és már nem megyek dolgozni. Hmm. És erre az anyukámnak az volt a reakciója, hogy szólhattál volna hamarabb, már akkor nem vasalom ki az ingedet. Hát, ilyenek az anyák. Ilyenek az anyák, és az én anyukám meg tényleg különösen támogatott mindig is engem az életben. És Ilyen édesapád szállapod. mennyire emlékszel rá? Fifty-fifty, tehát nekem az apukám is persze a mai napig együtt vannak, és még élnek. Már 80 évesek elmúlnak, és ez nagy dolog, és még a mai napig összetartják a családot. Milyen Úgy, típusú jöket. volt az apukád? Barkácsolós vagy inkább szellemi? Is barkácsolós, igen. Tanított Igen. téged? Mondjuk így kell beütni ezt a szöget, úgy kell húzni a csavarhúzóval a csavart. Apukámnak volt egy jó vállalkozása, ő árokású kisiparos volt, és mielőtt a lemezboltomat megnyitottam volna, ő betanított engem. És ástam házalapokat, árkot, szenet pakoltam télen, fűtésszezonban, ilyenek. Szóval kezeltem a kis földbukkagépeit. Nagyon-nagyon nagy élmény volt, meg jó meló volt, tetszett nagyon. A kérdésedre a válasz, hogy, hogy ugyanannyit kaptam a apukámt is. Nagyon-nagyon jól beosztották egymás között így a, a, a dolgokat, és tényleg egy emberként törődtek velünk, meg foglalkoztak velünk mindig is. De azt lehet mondani, hogy a szüleidre ilyen tekintetben jó érzéssel gondolsz mindig, mert ott voltak és segítettek neked, segítették az életedet. Amikor előjött az, hogy te párt találtál magadnak, aki el most is együtt élsz, tehát most a gyermekek édesanyjára gondolok, az de. most visszajön a e belguriká. Mit szóltak hozzá? Elmondható, de nagyon, mert a feleségem apukájával nem voltak euh, nagyon jóba. Ismerték egymást a, a szülőt, meg végül is én a feleségemet is már kislánykora óta ismertem, és nekem már akkor is nagyon tetszett, mert a játszóterünkön játszott nagyon sokszor. Figyeltem, néztem egy ilyen kis szeplős, szemüveges kislány volt. Meghúztad a haját? Nagyon nem húztam meg a haját, Soha? nem értem ügyes, utól, mert sokkal jó. gyorsabban futott, mint én. <gül> <Ja>. <gül> Na, viszont amikor, amikor először hazavittem, mert egy szilveszteri buliba, Jöttünk össze, és amikor másnap reggel hazavittem, a, ezt kérdezte az anyukám, hogy a, a, tehát az apukának a nevét mondta, mm. hogy így meg, meglepődve. De egyébként meg az ő kapcsolatuk azóta is, azóta is nagyon jó, ma rengeteg, rengeteget segít, meg segített egymásnak az életbe, de ugye mostanában már inkább anyukám még azok, akik, akik rá vannak szorulva így a család segítségére, és, és rengeteg dologban a feleségem is kiveszi a részét. Sokkal többet segít, mint például én. Uh -huh. Tehát ugye valami, valami olyan dologról van szó, inkább a feleségem intézi el. Nagy keveredést jelent ez az életetekben, hogy ők most idősek, ti, hát itt vagytok most, ugye, van. szóval, hogy másik országban távol Vagyok tőlük? Hát ezt úgy oldjuk, meg, például tavaly én körülbelül ötször voltam otthon, mert a januárban apukám kapott egy trókot, amit szerencsére egész jól megúszott, de én akkor elkezdtem sűrűbben hazajárogatni hozzájuk, segíteni nekik. Mekkora szívfájdalom? Közlik ezt veletek? Mi a szívfájdalom? Hogy eljöttetek? Természetesen. Hát az anyukám, amikor jöttem ki, és a nyakamba borulva, sírva, annyit mondott, hogy most már sose lesz úgy minden, hmm. vagy ö, ezek után sose lesz olyan semmi, mint ami, ami eddig, amilyen eddig volt. hogy érint most, hogy kérdezem? Elcsukrotta hogy... a hangom, biztos lehetett hallani, hogy elcsukrotta a, a hangom. Elkeserít valahol ez téged, vagy, vagy, vagy erőt ad inkább, hogy azért én most mit tudom, hogy megmutatom a szüleimnek, erősek vagyunk. Nem, fáj. Fáj. Egyszerűen csak fáj. Egyszerűen csak fogalmazás. De nem szoktam vele... Öm, nem törődsz vele. ...törődni igazából, csak most, hogy megkérdezed. Tehát bocsánat, nem... bocsánat. Öm, Semmi. Lemezbolt. Elkezdtük a lemezboltot, ugye, körbeástad, ugye, akkor hoztad szóba. Ez hogy lett a tiéd? Vagy hogy lettek benne lemezek? Hát én még egy barátomban találtam ki egész fiatal koromban, hogy mi majd közösen egy lemezboltot fogunk nyitni. De ez mindig csak álom volt. És amikor összejöttem a feleségemmel, akkor őnek is állandóan ezt mondogattam, hogy jaj, de jó lenne egy lemezboltot nyitni, mert én csak azt tudom elképzelni, csak ott tudom elképzelni magam, stb. stb. És akkor ő meg egy pár hét után, mert nem régóta jártunk együtt, megelégelte ezt a dolgot, és mondta, hogy akkor miért nem nyitok? <gül> Ezért lett a feleséget. Tök meg jó. a dolgot. Családom belül oldjam meg a dolgot, kérjek kölcsön pénzt, menjek ki a városba, keresek üres üzlethelyiséget, azt mondja, a többit meg majd ő elintézi nekem, a papírügyeket, meg a, a hivatalos dolgokat, meg minden. És egyébként az ő szülei hasonló beállítottság, ezt otthonról hozta, hogy ő ilyen rátermettséggel bírt? Inkább az eszét hozta otthonról, az apukája kimondottan egy okos ember volt. A feleségem meg mindenképp ragaszkodik azóta is ahhoz, hogy ne olyan, ne olyan legyen, neki elváltak Aha. a szülei. Aha. Az anyukája itt van kint velünk, nagyon sokat segítünk neki. Nemrég ment nyugdíjba, most szereztünk neki egy lakást itt Angliába. Az utóbbi tíz évben itt dolgozott, ő is Angliában. És ő hogy szakadt el Magyarországtól? Könnyen, nehezen? Vagy a helyzet hozta, adódott? Kénytelen volt ő is. Tehát, tehát, ez is vicces volt, mert kihívtuk egy hétre, mert valahova utaztunk el, és még akkor itt volt kint velünk a kutyánk, ami azóta otthon van a lányommal Magyarországon, hogy vigyázzon egy hétig, amíg elutazunk a kutyára. <gül> és azóta itt van kint a Tényleg? Rában. Hát nagyon Igen. jó. <gül> Kénytelen már mondjam? tizenegy nehány éve. Ugye mindenki mondja, hogy az állatok, barátok és tudnak gyógyítani is. Na hát akkor így valahogy gyógyít. Hát ez a kutyuskánk, és még a mai napig él, de már 15 éves azt hiszem, uh -huh. ő, tényleg rengeteg kalandban részt vett, és nagyon-nagyon, de nagyon kalandos élete volt mellettünk. Most eszembe jutott egy nagyon fontos kérdés, ez is inkább a végére teszem. Menjük a zeneboltba. Te találtad ki, vagy hát a barátod, nem tudom, hogy jött a kébe, tehát társtulajdonosok voltatok, vagy hogy volt ez mindez? Nem, a barátom az kiesett ebből é, a dologból. Tehát te maradtál? Igen, ő, ő visszalépett, mielőtt megnyitottam volna a boltot. Tényleg úgy volt, hogy ketten fogjuk nyitni. És arról szóval volt szó, hogy, hogy közösen szerzünk pénzt hozzá, és ő meg e, egyik például a másikra eltűnt tulajdonképpen. Elmentem hozzájuk, az anyukájával beszéltem, az anyukája nem is tudott erről az egész dologról, akkor kiderült, hogy a, a, ez a barátom nem is gondolta komolyan. Nekem is voltak ilyen ismerős, ami beugrott egy például. Eh, oké, és akkor elintézett a mostani feleséged elintézte a papírmunkát, úgy mondtad, hogy jól emlékszem, megnyílik az üzlet. Volt nagy megnyitó Csinnadratta? Nem, Csinnadratta volt. 1992. április 14-én, már 13-án meg tudtam volna nyitni a boltot, de az úgy április 13, az olyan szerencsétlennek tűnt. Én nem vagyok annyira de mondták, nem vagy annyira ilyen hívő, de mondták, hogy a szerencsé, bár egy napot. Jó, megnyitod Igen, a... egy, egy, nap, egy nappal később nyissam meg, és, és majdnem húsz évig nyitva volt ez a bolt. És, megnyitod? És nagyon, nagyon volt. Megnyitod? Megvan-e az az érzeted, utána valamelyik este reggel, bármikor napközben, közben, hogy <hih> aztán megcsináltam. Persze, Megcsináltuk, mert ugye azért a feleségedet ne mert... én tulajdonképpen a nap 24 óráját ott töltöttem volna a legszívesebben, annyira, annyira boldog voltam, meg annyira élveztem a nyitás pillanatától. Ezt, és ez, ez nem múlt el a húsz év alatt utána letalkalmazottam, meg nem mindig voltam én a, én a boldog, de az egész életemet le tudtam volna élni. Ott azt hittem, hogy onnan fogok nyugdíjba menni, azt hittem, hogy majd a gyerekeim elöröklik. Ezt, a, ezt az üzletet tőlem. De hát ugye jött az, az internet, jöttek a, a letöltések, az ingyenes letöltés lehetősége, és uh, akkor elkezdték az emberek uh, nem vásárolni a, a 3-4-5 forintos hanghordozókat, és ugye egyre, egyre rosszabb lett. Tehát ma a 2000-es évek Elejétől, 2008-tól már nagyon-nagyon rosszul ment a bolt. És én ezt későn vettem észre, és én még tovább is nyitva tartottam, és addigra elfogyott a pénzünk, felemésztette a családi vagyon, tulajdonképpen, hanem ez boltom, amire én bezártam. Hát egy államról nehéz lemondani. Hol, volt, nehéz volt. hol volt Sting, a Sting Collection? emlékszel -e? Bemegyünk a boltotba, a boltotokba, és most a pároddal mondom közösnek, és akkor egyszer csak hova kanyarodunk, vagy mekkora volt egyébként a bolt? Tudod, de emlékszel erre, hogy sting, a sting lemez vagy lemezek voltak egyáltalán, hát, hol voltak? stinget, mivel elég népszerű volt Magyarországon, én is szerettem meg a poliszt is, nagyon, nagyon szeretem a mai, mai napig mindig tartottam a a boltoma. nem tudom, miért pont ezt az előadót kérdezed. Miért nem Zámbógyi mit kérdezte? Nem, ké, az, őt nem, ne bocsáss meg. Tehát hol, akkor nekem mindegy, akkor van-e, tudod, ha, mekkora volt a bolt? Egy légtér? Először, először egy picike boltom volt, egy olyan 7-8 évig, egy ilyen 12 négyzetméteres üzletben voltam a buszmegálló környékén, tehát a belvárosban. <hállás> De tényleg tély, annyira jól ment a 90-es években, hogy utána átköltöztem egy nagyobb üzletbe, és akkor ö, egy jó pár évig ott voltam, amikor pedig elkezdett már lefelé ágazni ez a, ez a zeneipar, ugye ezen a, ez, a, ez az ága is, akkor meg tulajdonképpen sikerült ugyanabban a boltban az utolsó évre visszaköltöznöm, ahol kezdtem. Azért ugrálok ennyit a boltban, bolt körül, és vége, mert azt éreztem az elmondásod alapján, hogy ez egy nagyon komoly álom volt. És ahogy egyszer csak ez elkezdődhetett, a párod, megint csak őt mondom, feleséget, beletette önmagát, és azt mondta, hogy tessék, Roland, puty, most vagy megcsinált, vagy nem. Mert különben majdnem, úgy jött ki, hogy majd különben szakítok. Itt az álmod valósít hát nem, nem, Nem, idézőjebben mondom természetesen. Desze. Igen, tényleg így volt, tehát ő, egyébként ez jellemző az egész életünkre, hogy ő, amikor kell, akkor mindig a hónommal ányul. volt Igen, mondd, mondd. Volt sok mélypont, mert azért mi már 33 éve azt hiszem együtt vagyunk, ugye azért az rengeteg idő. És van rengeteg jó élményünk, meg persze volt mélypont is, nem igazán a kapcsolatban, inkább így a, a saját lelkünkbe. Uh -huh. És hát. ő sokkal erősebb ilyen szempontból, mint én. Tehát ő, ő mindig támogatott engem. Ez kiderült sokszor már? Ez derült ki? Rengeteg, szere, rengeteg példát tudnék mondani. Akár. De azért húzzátok, hát ez most azok a kérdések, amit ugye most így mondasz, azt nem mondod el, nem úgy mondod, el, húzzátok előre, azért mindig ma, ma egymást viszitek a szekeret? Együtt viszik? Természetesen, természetesen. Megakadtak Elmondok mém. például egy nagyon jó példát, okay. hogy, hogy, hogy mennyire erős a kapcsolatunk, meg mennyire erős a, a feleségem benne. Ő nagyon nehezen viselte a szülést. Tehát már az első, első gyereknél is nagyon, nagyon, nagyon meg, megviselte őt. És... Ugye, amikor, ki, amikor megszültett az első gyerek, akkor utána az első öt percben azt mondta, hogy nem szült többé nekem több gyereket. Én meg mindenképp, nekem ugye a, a családkép az a három gyerek volt. Apa, anya, három gyerek. És én nagyon szerettem volna a három gyereket. És mindig az első öt perc volt ilyen, ilyen kritikus nála szülés után, mert a következő nap már azt mondta, Nekem mindig, hogy jöhet a következő gyerek, jöhet a következő gyerek. Nekem jöhet, 600 megrett, megrett a három gyerek, és ezt mindig-mindig nagyon, nagyon, nagyon megköszönöm neki. Persze természetesen ő is boldog a három, három gyerekkel, de azt mondta, hogyha én nem vagyok neki, más férje van, szerinte ő nem szült volna három gyereket. Jól vagytok ki együtt? Mert nem nagyon tudom az vagy érzetem most, ahogy elmesélted. Zenészkedtél, én csúnyán fogalmazok, gitáros, ságod. Volt, végig volt a boltban? Illetve mondjuk beszembejött egy ilyen hogy volt olyan nap, amikor oda terveztetek egy, mikor már nagyobb volt a bolt. Egy kisebb szánszott, partit, akármit, zenészek, ja, rengeteg, rengeteg ilyen ötletünk volt. Például én annak kitaláltam, amikor már a nagyobb üzletbe költöztem, hogy csinálunk egy kirakat koncertet hogy beállunk a bolt üzletemnek a kirakatába, ott előtte volt egy ilyen kisebb térszerűség, és ott állhattak volna az emberek, és uh -huh. akkor... És nem ú, valósult ott... meg? nem, nem valósult meg? A gyerekek meg. mennyire jöttek be a zenébe egyébként? Most ugye a szülésről ugrottam egy nagyot, de össze szeretném mixelni. Ö ők mennyire zeneibe állítottságúak? Hallgatnak zenét, nem ugyanazokat, amiket én, viszont ami kicsik voltak, mindig az én zeneim szóltak. A, a kocsiban is mindig megkérdeztem tőlük, bármit hallgattam, hogy tetszik-e nekik. Lehet, hogy éppen black metal volt, vagy trash metal, vagy, vagy valami underground, magyar underground zene, de minden, minden nagyon tetszett nekik, és egyébként azokat is hallgatják a mai napig, mert előveszik már, hogy uh -huh. gyerekkori élmény nekik uh -huh. is, gondolom. Például Control csoportot, vagy, vagy Arctic Monkeys-t, uh -huh. ilyeneket, amiket hallgattam. Ők is tehát járnak például fesztiválokra. És akkor már nem egyszer megnézték az Arctic Monkeys-t, mert azt tényleg közösen nagyon szeretjük. Tehát ők nem zenélnek jelenleg, vagy nem zenéltek? Nem. Hát ők sportoltak. Sport. Ők, Ez ők, megmaradt ők, sportoltak. itt kint? Itt megmaradt a sport? Angliában? Hát nem annyira, mint otthon. Az, azért is vagyunk bánatosak egy kicsit, hogy kijöttünk Angliába. Azt hittük, hogy itt majd sokkal könnyebb lesz nekik milyen az iskola? Tovább, ha már a most ők, a, a sportot, tessék. Uh -huh. milyen az iskola? Bocsánat, összevissza kalandozok, csak annyi minden ö, szóba lehetne, hogy kerüljön, ugye? Szóval milyen nekik az iskola? Az angol iskola rendszer? Milyen hát, volt? Vagy nem tudom. Sokkal, sokkal, gyengébb, sokkal kevesebb elvárás van az iskolában. De ezt gyerek... nem ők mondják, mert ők ezt nem tudják, ugye? Ezt nem mondod, ti mondjátok, szülők, hogy hát, Magyarországon is az iskolában? Mind a hárman. Sőt, a, a lányom már gimnazista volt, amikor, ja. amikor kijött ide. Tehát van összehasonlítási, saját gyermeki lényi összehasonlítási alap. És akkor ő, ők mondták, ő mondja azt, hogy jaj, apa, itt könnyebb? Nem volt, tudom, igen. hogy ők mondták-e, mi megállapítottuk, mi felnőttek ja, megállapítottuk. Így. Például nem, kell, nem hoztak haza ö, leckét soha az iskolából. Nem volt iskolatáskájuk. Tulajdonképpen nem kellett iskolatáskát, nem kellett tankönyveket hordozgatni iskolába, iskolából haza, nem volt iskolatáska, tulajdonképpen csak kaját kellett magukkal vinni a súliba, és, és ott, ott voltak különböző foglalkozások. Nagyon, nagyon érdekes a, az angol iskola rendszer. rendszer. Ha már ezt most szóba hoztam, mondod Igen. így, így fogalmazom. Te hogy éled meg, érted meg ti? pontosabban ugye az édesanyjával közösen, mint szülők ezt a változást. Tehát így könnyen belerázódtatok, hogy ugye ők jártak ott is. Itt mi, mi mennyivel volt? Tehát ez által is lazább volt? Nekik, nekik sokkal lazább. Nekünk De ugye ne, azért nektek. feszítettebb volt az életünk. Például elmentünk egy helyre dolgozni, viszont váltott műszakba dolgoztunk, hogy reggel az egyikünk el tudja vinni az iskolába őket, délután a másikunk elhozni, és akkor délután együtt lenni velük, tehát hogy folyamatosan jelen legyünk az életükbe. Szerintem ők nagyon élvezték azt, hogy, hogy nem voltak volt olyan követelmények ebbe az iskolába, viszont mi nagyon ragaszkodtunk, amikor befejezték az iskolát, hogy menjenek el egyetemre. Ahhoz még plusz két, ev, két évet be kellett vállalni az egyetem, meg a, a nevezzük általás iskolának, de nem úgy hívják. Mindegy, igen. Itt, de plusz, plusz két évet be kellett vállalni ott, és akkor az, azzal a, annak a két, év, más, két évnek a végén egy különbözeti vizsgát kellett tenniük, és akkor úgy elmenni egyetemre. Ez a két fiú, fiúra vonatkozik. A lányunk, lányunk meg, hogy hazaköltözött, amikor befejezte ezt az iskolát, őtől azt kértük, hogy otthon végezzen el egy gimnáziót. Ő most Esekor hány otthon éves? Otthon leérettségizett. 28 alányom most, most már. 28. Család van nincs. már, ha szabad kérdezni? Nincs, nincs, nincs. Ez fáj esetlegnek? Élettársa vagy... van. élettársa van, de. Hát az is egy, úgyis egy család, most én nem feltétlenül a gyerekekre gondolok csak. Kell, szeretne, most ez a kell idézőjelben, majd... Most, amikor legutoljára otthon voltunk, megkérdeztem tőle, hogy szeretne-e valaha gyereket. Igen. Azt mondta, hogy most nem, de, de el tudja képzelni, hogy lesz gyereke. Csak azért, mert ez is egy elég karmatikus kérdés a jelen világban, ugye? Igen, hogy a középső gondolkosz? fiam most akarja nyáron feleségül venni a barátnőjét, a kisebbik fiam pedig ö, inkább most per éppen kalandozik. Volt neki is komoly kapcsolata, ami, ami nem működött, és akkor mostanában meg. Éppen. Viszont megkérdezem, most hány évesek? Tehát a lányatokról tudjuk? Gerda 28 éves, Keve 24, Igor pedig 22. Elég nyíltan beszélsz, és én ezt nagyon szépen köszönöm, mert ugyanis minden olyan dolog, amit innen-onnan lehet hallani, vadászni az interneten, a social médiákban, arról, hogy külföld mi van belük, hogyan vannak, azért nem feltétlenül igazak a dolgok az angliai élettel kapcsolatosan sem. Nagyon kevesen beszélnek őszintén arról, hogy hol tartanak, amit megértek, nem is kellem miért kellene hát most a saját életemet minek teríteném ki. Um, azért mondom ezt, mert többek között, mert egyrészt ez, hogy elég sok tévút kering a magyar fejekben, ugye beszéltünk, beszéltem a kolbászos kerítéségről, stb. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy hogy él kint, külföldön egy magyar? Nagyon sok helyen az jön vissza, hogy nincsenek meg az igaz barátságok. Itt már nem kötnek barátságot. A magyar magyarnak farka, stb. Erről beszélhetünk? Ezt hogy élitek meg? Van-e ilyen, könnyen megy, stb. Nem kell megnevezni ugye természetesen semmit, senkit. Jó, akkor, akkor csak hozzávetőlegesen, hogy te mondtad ezt a, ezt a korbáztak, hogy korbázból van a Igen. kerítés. Nincsen, nincsen Angliában korbázból a kerítés. Az biztos, hogy ha mi Magyarországon maradunk, akkor lehet, hogy valaha elveszítjük a, a házunkat, mert nem tudtuk volna fizetni ugye, a, a tartozást, ami Igen. volt. Viszont, hogy kijöttünk ide, minden, minden anyagi problémánk. Megoldódott, mert rengeteget dolgoztunk, nagyon sokat kell dolgozni, nagyon kell hajtani itt kint Angliában. Viszont, hogyha hajtasz, akkor meg van értelme. A feleségemnek például van egy nagyon jó vállalkozása, ő egy cukrász vállalkozása, egy ilyen home bakery nevezetű, tehát itthon süt tortákat, sütiket, és az nagyon népszerű itt kint, és nem csak a magyarok, hanem, hanem mindenféle náció vásárol. Tegyük és rende... hozzá, be kell vágnom, bocsánat, hogy Angliában nem nagyon vásárolható, olyan firma fogalmazzak, nagyon finom, ízletes sütemény. Elég. A feleség pedig nagyon finomak. Nem ő, nem ő, nem ő, de hogy ugye az általánosságra, Igen, gondolok, az általános általán, boltokra. Én mondom, hogy ellenben ő, ő rettenetesen finomokat, és pont ezért ennyire reklám lehetett, jó vannak. Nyugodtan mondod, hogy milyen, milyen tortákat készít, és miért ezt ő cukrászként tanult? Cukrásznak? Nem, ő kiművelte magát, ő elkezdett, ő kitalálta, hogy, hogy ezt fogja csinálni, és akkor elkezdett ilyen különböző tanfolyamokra járni, Magyarországon is, itt kint Angliába is Rengeteget elvégzett, most nem olyan rég is, amikor otthon voltunk a szüleimnél Magyarországon. Ő úgy, úgy intézte, hogy elmenjen egy ö, újabb tanfolyamra, ahol azt makaront ö, tanult meg készíteni, mert az elég nehéz, ö, és folyamatosan fejleszti magát. Ilyen tutoriálokat néz ugye az interneten és tényleg nagyon szép, nagyon szép, és nagyon finom tortákat is, meg sütiket is, tehát francia krémest, zserbót, bármit, bármit megcsinál rendelésre. Jó, én most megakasztottalak, ugye, mondtad volna tovább tulajdonképpen a, a... Na most én most itt magam masszúrók kimene, elfelejtettem. Megvan neked, hogy miről beszéltünk? Mikor én beleszőttem ezt a tortát, az a, a, a barátkozás. Oké, okay, szóval. várjál, oké, okay, akkor várjál, mert ez egy nagyon fontos tudom, hogy érzem, hogy az, az, az fontos dolgozik. Bocsánat, bele bele belehoztam a finomságokat. Finomságok? Vagy nem finomságok? Tehát barátkoznak-e a magyarok, illetve milyen kapcsolatok alakulnak? Hogyan? Ezek felszínesek, nem felszínesek? Te hogy éled? Hogy érzitek ti? Hát úgy, hogy van rengeteg barátunk itt kint is, viszont nem tudunk igazából találkozni velünk, vagy velük, mert ugye a feleségemnek is általában a torta az hétvégén van, ugye nekem is, hogy, hogy ételfutár vagyok, általában a hétvége az, az mindig sokkal dolgosabb, mint hétközben, a barátok meg általában a hétvégén érnének rá, de nekem, akik vannak barátaim, azok pont a zenéből kifolyólag, és akkor itt nyissunk egy új lapot, mert ugye Magyarországon én, hogy zenéltem, az nem azt jelentette, hogy itt kint is zenélnem kellett volna, viszont viszont lehetőségem nyílt két zenekarban is játszani itt kint. Volt egy pangzenekarom meg volt egy ilyen, a, a, olyan zenekarom, ami eleinte ilyen népdalfeldolgozásokat, meg vers, megzenésített verseket játszott, aztán meg átmentünk, egyszer csak egy ilyen növervágással, egyszer csak elkezdtünk progresszív rock zenét játszani. <gül> Igen, de jó. És, és azt meg kiemelem, hogy ugye Magyarországon basszusgitároztam, itt pedig elkezdtem dobolni. Autod tulajdonképpen autodidakta módon megtanultam dobolni, nem tökéletesen, de ö, egész jól ment már a végén. Sajnos abba kellett hagynom a zenélést, mert ilyen izületi problémáim kezdtek lenni, és, és ö, nem tudtam már gyakorolni, nem tudtam a lépést tartani a zenésztársaimmal. Viszont a mai napig ö, ezek az emberek azok, akiket úgymond barátomnak ö, Tartok a, a mai napig tartom a, a pangzenekarból is egy-két taggal a kapcsolatot, meg, meg a, a progresszív rockzenekarból is. igaz -e, nem igaz Magyar-Magyarnak Farkasa? Hmm, nem mondom, hogy igaz, hanem most én is hagy már ki, hogy, hogy én kivel barátkozom. Érted? Most van. Azt mondják, azt mondják, meg ö, igen, tehát ö, picit vigyázni kell, vigyázni kell, de szerintem otthon is, otthon is vigyázni kell, hogy kinek mit mondasz, meg, meg mit cselekszel, mert ö, könnyen kikezdik az embert a háta mögött, történtek ilyen dolgok, de hát hol nem. Én beszéltem lengyelekkel, és mondtam, mondtam nekik, hogy, hogy ezt tartják a magyarokról, meg hogy a lengyelek mennyire összetartanak, és maga a lengyel ismerősöm mondta, hogy ne gondoljam, hogy, hogy a lengyelek is ennyire ilyen összetartóak lennének. Ott is, ott is megy ez a furkálódás. Mindenhol. Hát látszik az indiaiaknál mindenhol. Igen, persze. Ehm, igazándiból fel -e azt a kérdést tennem magamtól? Kérdezem, bejött nektek Anglia? Igen. És így Igen. fordítom. Igen. Egyértelmű. Egyértelmű. Most, jelen helyzetben Mit érzel, visszamennétek Magyarországra? Mm, majd szerintem talán nyugdíjas korunkba, de az meg még távoli. Ott van dolog. terv abban az időszakban? Tehát, hogy akkor mit tudom én, elmentek fel a hegyekbe, lementek a patakhoz, tarara, tarara? Hát most vettünk egy kis lakást magunknak, mert ugye a házat azt eladtuk, azt mondtam, most vettünk egy lakást, tehát azt Magyarországon? Igaz, terve, azt ter, Magyarországon? Azt tervezzük, hogy, hogy lesz otthon Magyarországon lakásunk, de, de lehet, hogy majd még veszünk, nem tudom, valahol Portugáliába, Spanyolországba, Olaszországba is egy kis házat, és akkor az az igazság, hogy nem szeretjük a telet, meg a hideget. Uh -huh, tehát itt Angliában nagyrészt télen van. Menekülni. Itt Angliában igen. nincsen igazán tél, de de azért, na se. Semmi se, igen, ugye általában az a... De ez jó munkának jó. Öm, Veszíttek, vettetek házat Magyarország, majd Portugália akár. Miért nem Angliában? Hát pont ezért. De minden itt magyar itt... relatíve, tehát nagyon sok magyar vásárol házat Angliában. Miért? Hát mert lehetés, lehetőségük van megvásárolni olyan mi? helyen dolgoznak, olyan kölcsönöket kapnak. Ja, én nem e minden kérdezem. a kondíciókkal is he... meg tudják venni maguknak. O, a, oké, de miért a, nem a Portugália, hát. miért nem Magyarország? Most persze egy itt ilyen... Ismerek, itt... ismerek olyat, aki Spanyolországban vett most hm. nemrég egy házat magának, föl fogja újítani, hm. és oda fognak költözni. Most ugye ez kikezdhető kérdés, hogy én ilyet kérdezek, hogy miért nem Angliában, vagy miért nem máshol, vagy ki miért itt, ki miért ott. Teljesen mindegy, csak kérdezem a te tapasztalatodat, érzésedet a tiéteket, milyen tekintetben? Mert nem, nem itt akarok megöregedni. Jó. Um, Manny, nem itt akarok nyugdíjas lenni, inkább úgy mondom, mert öregszem folyamatosak. Öregszem, miért nem? De, de miért, nem? miért Magyarországon? Találom. Miért Magyarországon? Azt Igen? azért nem mondom százszázalékosan, de ez például majd a gyerekkelés. Vagy Aha. Hogy, hogy Ez csak egy példa volt Portugália, okay. tehát nem százszázalék semmi. Egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk. Tudod, ez mi az? Mi ugrik be? Miről nem beszéltünk? Uh -huh. Igen. Pedig egy, az egyeztetés során egyszer-kétszer szóba került. Mondja csak, segítsél. Hát erről, a mikrofonizálódásról. Mert ugye te rádióztál, így kezdtem a beszélgetésünk elején. Oh. <hállt> ez mit jelent, ez mit akar? Zenét kicsit ki, veséztük a tortákról is, beszéltünk gyerekekről, törára. Szóval, volt, te mit csináltál, e, mint rádiós? Miért igen, vagy te rádiós? Volt, miért voltam? Volt gyöngyösen egy helyi rádió, és jóba voltam ott ö, néhány rádiós Ez ö, mikor? Rádiószal. Mikor mi, radatáljuk? 2000-es évek eleje. 2000-es évek eleje, igen. Volt egy, volt egy barátom, aki nagyon -de nagyon szeretett volna a médiában dolgozni, és ez egy jó ugródeszkának tűnt neki, és mindig fűtött engem, hogy intézem már el, hogy legyen egy műsorunk ott a Gyöngyösi Rádióban. Biztos én is szívesen, hát rábeszélt engem, azt mondta, hogy én is szívesen rádióznék, és hát elintéztem, elintéztem tulajdonképpen neki, és én azt hiszem, hogy két évig, két és fél évig együtt rádióztam. Volt egy rettenetesen rendhagyó rádióműsorunk, mind zeneileg, mind hozzáállásban, mind... Szövegvilágban, meg felfogásban mindenben, mindenben elég rendhagyó volt. Szerencsére hagyták a főnökeink hagyták, hogy, hogy azt csináljuk uh -huh. amit akarunk, de nagyon, nagyon szélsőséges rádió műsor volt. És akkor ott nem csak az, az hogy, hogy milyen zenéket játszottunk, mert az is a, a, a pop zenétől a legkeményebb metal zenékig, de, de bármit bármit leadtunk. Például nem tudom, te tudod-e. Zoli, mert te is rádióztál, hmm. hogy minden, majdnem minden rádióban ki volt írva a falra, hogy Zámbó Gyinit nem, nem lehet leadni. <gül> Jaj! Bocsánat. Elnézést, hogy nemetek. Igen, ki volt? Ki volt írva? Nálunk is ki volt írva. Ez miért, miért volt? Mire emlékszel? Hát ez azért volt, mert ö, ugye... Én nem ö, emlékszem, miért volt. Volt, volt ez a ez a, ez a mulatócs zene, meg ilyenek, tulajdonképpen Zámbó Jimmy annak volt a legfelső polca, szerintem. Mert ugye kereskedemi rádióról beszélünk, ez esetben is. a tiétek. rádióról beszélünk, Igen. És, és, és azért, tehát gondolom, hogy Zámbó az azért volt megnevezve, mert hogy Zámbó Jimmy, illetve az alatt senki más nem lehet leadni rádió. Pedig sorba, rengetegen tehát, mulatos, kedvelték. A zenéket nem lehetett. Pedig rengeteg, sokan, nagyon sokan, mind a mai napig azt mondják, hogy jó. És akkor így a kereskedelmi éra kitiltotta őt. Igen, kívánság műsorban ö, mindig kérték, de, de sose adták Igen, le. Igen, említ tényleg, ez így azt csak azért, azért hoztam fel ezt a témát, mert mi meg elértük azt, hogy leadtuk a rádió műsorunkba Zámbodzsibit úgy, hogy csináltunk egy olyan műsort, ahol a, a jimmy a turné basszusgitárosával készítettünk riportot. Igen, És ő aha. hozott egy zámbó Jimmy turnépólót is nekünk, amit kisorsoltunk a műsorba, illetve ugye, aláfestésként pedig beraktunk néhány zámbó Jimmy dalt a műsorunkba amit elvileg nem nem szabadott volna, de rengeteg nagyon jó dolgot csináltunk. Például te tudod, hogy mi az a gumizene, ugye? magyaráz magyar azdal Hát én alázenének mondom, ami mondjuk keresztülben nincs a beszélgetéseink alatt, amikor ugye gördül egy ilyen területen, halkan szól törönt a hírek alatt is lehet például, hogy egy tu baby és akkor ugye a, ott van a felvezetés, akkor szól alatta valami. De hogy miért van ez a gumizene? Mert én, én tudom, hogy miért van. Na mondd azt meg te miért? Hát, ott van például a, a Bartók rádió, ugye ott, ott nem nagyon volt gumizene, és akkor mindig lehet hallani, hogy recseg a nyál az ember szájában beszélt. Ége, és, és ezeket küzdődik. De azt például nem lehet, hanem lehet, hogy van, van más célja is ennek a Na mindegy, de mi például ilyen, ilyen gumizenéket használtunk a műsorunkban, hogy, hogy teniszmérkőzés kommentár nélkül, de csak az, hogy pattog a labda, meg ütögetik, meg ugye, hogy a salakon csúszik a tornacipő, az volt a háttérzenék. Egyszer bevittem a középső gyereket, amikor még kisbaba volt, mert akkoriban született, 2000-ben született, ez meg 2001-ben volt körülbelül, még kisbabaként bevittük, leraktuk a, a pultra, oda raktuk a szájához a mikrofont, és miközben mi a barátommal, beszélgettünk a műsorunkba, ilyen zenei hírekről, meg, meg mindenféle dologról, ő közben ott ga gagyarászott, meg néha elsírta magát, meg ilyenek, úgyhogy ő is volt a, a, a gumizenénk. Például. Volt cumisüveg a zsebedben, vagy az asztalon? Nem, akkor éppen... Aj, de kegyetlen voltál! voltál. Hát de direkt, direkt nem, mert ha adok cumis üveget akkor elhal. Na, persze. Volt, ja. Az volt a lényeg, hogy gagyarászon ott... Téket közben. hogy becéznek? Csúcsú. Csúcsú. Hogy érzed? Kimaradt még valami? Amiről még beszélhetnénk? Uh -huh. Igen. Hát még Zambodzsimiről lett volna egy nagyon érdekes, vicces dolog. Szeretnék tőled kérdezni valamit, viszont akkor vissza kéne ugranunk a lemezboltba. Ugorjunk Mert vissza a lemezboltba egy picit. A lemezboltba ugye, ugye árultam többek között Zambodzsimit is. Hát Igen. abból rengeteget el lehetett adni. Hülye lettem volna, hogyha, hogyha nem árulom Zámbó én ilyen rocker lelkületű gyerek vagyok. Egyébként tudok Magyarországon olyan, olyan boltokat, akik, akik nem árulták Zámbó Én is. Mert hogy csak rockzenét, meg igényes zenét árulnak, meg ilyenek, és Zámbó Zambodzin... én, én árultam, de csak föltennék neked egy kérdés, hogy tudod-e, hogy milyen összefüggés volt Zámbó és a pornó DVD-k között? <gül> Van-e valami Biztos hogy szinkronizált, nem? <gül> Mint amikor annak idején bejöttek a 90-es évvel. ó, oh, Zammert, zimmert, Vártam tőled, hogy valami vicceset fogsz rá mondani. Egyébként arról, arról van szó, mert nem, nem ez a válasz, hanem az, hogy Zambó és Pornó DVD-t vásároltak, csak ezt a kettőt vásárolták. Úgy nálam az emberek, de nagyon sokan, nem mindenki. De, de sok gyöngyösi utál most az téged. Azzal magyarázkoztak, hogy nem maguknak veszik, Persze. hanem a szomszédnak. Hú de, hú, de ha ezt most hallgatja majd valaki, gyöngyösöl, eh, akkor majd meg fog téged csapkodni, ha mész legközelebb Magyarországa. Ez tényleg volt. Okay. volt kimondat a nagy titkomat? Hát ezt... no. Igen, mert egy idő után föltűnik föl ez, érted. És tényleg csak, csak Zámbógyi. Mi jelzik a legjobban? A legjobban. Volt Ebből az életedből mi a legjobban? Úgy szó, Szóba került a lemezbolt, a zene, a zenészkedés, hogy így mondja, zenész voltál, a rádió, mi? Hát ezek Cülök. így ebben a sorre, de a rádió nem annyira, mert azt voltam, ú de, de kegyetlen de a csapást, mértél rám? Pedig azt hittem azzal, igen? Nem, nekem a, a lemez volt, meg a, a, a zenélés. Ugye most már abba kellett hagynom, említettem, hogy, hogy ilyen izületi problémák miatt abba kellett hagynom a, a dobolást. Én a mai napig zenélnék. Mhm. Uh -huh. Hát és valami és lábaddal, zettem, vagy száddal, Tessék? lábaddal, száddal, furúja, mit tudom én, <gül> tán, akármi a lába, nem tudom, mit lett lábba. Megtanulzunk bejelzni lábaddal. Nem. Okay. nem. Mit kérdeznél nem. magadtól? Hát most már tulajdonképpen mindent, mindent megbeszéltünk. Magamtól mit kérdeznék? Hát most gondolkozom, és majd kivágod a gondolkodási időt. Nincs Nincs ilyen. <gül> Jó, akkor tegyük talomba még egy picikét, maradj egy pici, az agyszerkezetben egy pici helyennek, és ott járjon, járjannak a fogaskerekek. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Nem tudom ki ő, tényleg. Sose tudom. Mit kérdeznél tőle? van -e olyan kérdésed, amit... Hát, akkor megkérdezem tőle azt, hogy melyik korszaka volt a legjobb az életébe. És ö, itt mondjuk úgy, hogy a gyerekkor, vagy a, a serdülőkor, vagy az idősebb kor. Jó, köszönöm. És akkor magadtól valami, bármi, jelen, múlt, jövő, univerzális, galaktikális, meg a mindenséges. Ne szóljak vele, csak gondolkoz. Nem tudom, egy picit gondolkozom. Amit úgy nagyon, ha van is rá válasz, például segítek, elmond, elmondanál, megválaszolnád magadnak, és ezáltal akár ugye logikusan kimondod másoknak. Tehát ott vagyok mondjuk a lemezboltomban, és gondolkozom, van öt percem, nem jön be vásárolni, mert nagyon bizi vagyok, ugye? Nagyon sok a vásárló. Most éppen van öt percem, és azt mondom, jaj, hát miért nem jött be az egyik vásároló? Most hirtelen kapásból mondom ezt a kérdést és tette fel azt a kérdést, hogy miért nem árulok zámbógyi, mit, mit tudom én, vagy de azt árultál, miért nincs véczi a boltban? Én nekem, miért nem a, a szomszéd lány jött be? A trabantunkat mi nem tudtuk lecserélni jaguára Mikor tudok elutazni Portugáliába, megnézni a következő házunkat, amiket majd, majd megvásárolunk? Nem jön be semmi, mert csak itt tornáztatom az Jó. agyamat? Igen? Akkor, akkor, akkor. Jó. <gül> ö... Megkérdezem magamtól azt, hogy ha ahhoz képest, amilyen, amilyen vagyok, hogyha például arrogánsabb ember lennék, akkor máshol tartanék-e az életben? Természetesen a válasz erre az, hogy igen, mert rengetegszer lehet, hogy ott ágazott el, az életem És ez szerintem mindenkire, mindenkire vonatkozik, ahol, ahol ö, olyan döntést kellett hoznom, ami lehet, hogy pont az arroganciám miatt ö, utána nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Mert hogy nem vagyok arrogáns, tehát... Arrogáns, jó szó? Erre? Most nem biztos, nem biztos. Járok. Uh -huh esetleg céltudatosabb, talán az így szem. Nem, nem javítalak, csak így kérdezem, hogy... De nem, de nem mert, mert jó, jó, ez a, jó ez a szó, mert, uh -huh. mert nagyon sokszor ö, szerintem... Ö, Persze, ez te ö, érzed. Karakánabbnak kellett volna karakán. lennem. Karakán kellett tetszik, ez jó. Ez nem vagy te azért annyira nem karakán, ankarakán. Varnyú Rólan csúcsú... egy olyan, olyan, olyan ö, dolog történt. Például a feleségem, amikor már ment tönkre a boltom, azt mondta, hogy csináljunk egy webshopot, hogy abban, abban folytassam. Volt ez 2010-ben? Tessék, igen, 2010-ben, -ig, mielőtt bezártam volna a boltot. Csak én akkor még, tehát ilyen földhöz ragadott ember voltam, igen. ugye még... Ahhoz már túl idős voltam, hogy, hogy elkezdjek foglalkozni a számítógéppel, Legalábbis akkor úgy gondoltam, hogy, hogy engem annyira nem érdekel a számítógép. Tehát akkor még más idők voltak, nem úgy, mint most, mert most már tudom kezelni, nem vagyok egy, egy nagy számítógép guru, de azért rengeteg dolgot értok rajta intézni, ami, amire szükségem van. De akkoriban még nem, nem érdekelt igazán ez. És lehet, hogyha megcsinálom például a webshopot, akkor... Nem vagyok itt kint Angliába, te nem beszélgetsz velem. Nem találkozunk. Megkerestelek volna, mint hogy most is. Varnyú Roland csúcsú, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és zenész, rádiós műsorvezető, és minden is vagy, mint ahogy az szerintem sokkal jobb adott esetben, mint amikor csak egy irány, viszont amikor csak egy irány van, tehát valaki mondjuk mérnök, köműves, operátor, orvos, stb., akkor azért könnyedébb lehet, mert akkor célirányosan vált országot, lehet, hogy könnyebben éli az életét. Ez majd egy következő beszélgetés. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sziasztok! Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte? És önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd el! Magad